Iacov, capitolul 5, versetul 17 Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a de deloc în țară trei ani și șase luni. Nu slăbiciunea este o piedică în calea adevăratei rugăciuni, ci necredința, iar necredință înseamnă închiderea cu voia a întregii tale ființe față de Dumnezeu. Ilie era un om supus slăbiciunilor, dar era om. Cei mai mulți dintre oameni nu sunt oameni, ci lupi, șerpi, vulpi, porci, câini. Adică sunt cruzi, vicleni, veninoși, lacomi, așa cum este caracterul animalelor amintite. Om înseamnă ființă care năzuiește spre cele înalte, spre lucrurile cerești, spre Dumnezeu. Așa a fost făcut la început omul. După accidentul păcatului, omul rămâne om numai în lupta lui spre Dumnezeu, chiar dacă în această luptă este biruit de multe ori din pricina slăbiciunilor. Cine vrea să se înalțe spre Dumnezeu poate face acest lucru, pentru că Dumnezeu îi stă în ajutor, dându-i credința de care are nevoie. Ilie avea slăbiciuni, dar voia să se înalțe spre Dumnezeu, de aceea era om. De aceea Dumnezeu îi dădea harul credinței. Ca să biruiești greutățile de pe drumul spre Dumnezeu, spre asemănarea cu El, Dumnezeu îți dă armele sale ca să lupți și să biruiești. De cele mai multe ori greutățile sunt așezate pe drum chiar de Dumnezeu ca mijloace de întărire. Puterea duhovnicească crește numai în lupta cu greutățile. Ilie era slab, dar greutățile cu care avea de luptat l-au făcut tare. Dumnezeu ne-a făgăduit nouă, fiilor credinței, că vom birui toate greutățile dacă ne vom împotrivi lor cu armele pe care El ni le-a pus la îndemână. Credința, rugăciunea, ascultarea de cuvântul Lui, râvna în lucrare, stăruința, vegherea, toate sunt armele Lui Dumnezeu. Sfântul Grigore de Nazianz spunea, adevăratele rugăciuni sunt ecoul făgăduințelor Lui Dumnezeu. Dumnezeu s-a îngrijit mai întâi ca să ne pregătească un loc, o stare înaltă și în vederea aceasta ne-a făcut minunate făgăduințe. Rugăciunea, deci, este un ecou al făgăduințelor lui Dumnezeu, este o armă de luptă pentru atingerea țintei pusă de Dumnezeu în fața noastră. Rugăciunea este o confruntare a omului cu Dumnezeu și cu sine însuși. Orice credincios adevărat face parte duhovnicește din nouul Israel, iar numele Israel înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau puternic în fața lui Dumnezeu. Ilie era un luptător cu Dumnezeu prin rugăciune, era un adevărat om în Dumnezeu și de aceea a biruit. În luptele lui Dumnezeu biruiesc numai oamenii lui Dumnezeu, iar oamenii lui Dumnezeu sunt numai oamenii rugăciuni, oamenii deschiși 100% pentru Dumnezeu. Cu toată dreptatea, spunea un credincios, Biserica nu are nevoie de mai multă mecanică sau de instrumente mai bune, nici de organizații mai puternice sau de noi metode, ci ea are nevoie de oameni ai rugăciunii. De aceștia se poate sluji Duhul Sfânt. Cine vrea să ajungă om al rugăciunii, poate. Rugăciunea este Harul lui Dumnezeu pe care orice credincios poate să-l aibă dacă îl caută și îl cere cu stăruință. Ilie s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Ilie se făcuse una cu interesele lui Dumnezeu, nu mai avea voia lui proprie, de aceea rugăciunea lui era ascultată de Dumnezeu. Numai când treci 100% de partea lui Dumnezeu și te faci una cu voia lui, rugăciunea ta va fi ascultată, pentru că tot ce spui în rugăciune are în vedere numai voia lui cea sfântă. Ilie a apărut pe neașteptate înaintea împăratului Ahab, aducând un mesaj înspăimântător. Iacov ne spune că înainte de a aduce acel mesaj, Ilie s-a rugat solemn să nu plouă, iar Dumnezeu i-a răspuns dându-i acest mesaj pentru Ahab, cel mai rău împărat care se ridicase în Israel. Deseori auzim că oamenii se roagă să plouă, dar de ce să se roage ca Dumnezeu să oprească ploaia, astfel încât să aducă o secetă atât de grea? Pentru că în cu Domnul, Ilie a înțeles că starea spirituală a lui Israel era atât de decăzută și poporul atât de răzvrătit, încât erau necesare măsuri drastice pentru trezirea poporului, ca acesta să se întoarcă la Domnul. Seceta a ținut trei ani și jumătate. Ne rugăm numai pentru binecuvântări care să aducă prosperitatea națiunii noastre și a celor dragi, chiar dacă s-au îndepărtat de la Domnul și au practici rele și dăunătoare, nu putem să ne rugăm ca Domnul să-i binecuvinteze atunci când fac asemenea lucruri. Mult mai bine ar fi ca Domnul să le dea orice crede El că ar fi mai potrivit pentru a răzbate la inimile lor. Nu putem cunoaște cu certitudine ce măsuri trebuie luate pentru a fi atinse scopurile lui Dumnezeu, dar dacă El trimite necazuri și dureri, care au ca efect întoarcerea inimilor către El, nu este aceasta mult mai bine decât să li se îngăduie o cale ușoară cu plăceri ale lumii acesteia? Dumnezeu nu se uită la slăbiciunile noastre, ci la predarea noastră. Dacă îi suntem predați, ne întărește, ne sfințește și ne pune în lucrarea Lui. Duhul de rugăciune atârnă de predarea noastră. Trebuie să rămânem tot mai mult în prezența Lui Dumnezeu și să simțim tot mai mult această nevoie. Dacă am simțit mai adânc această nevoie, am avea și mai mult din acel duh de rugăciune care recunoaște că Dumnezeu este acela care dă, iar noi suntem niște vase ale Harului Său. Adeseori ne lăsăm înșelați prin rugăciunea care constă numai în niște cuvinte lipsite de adevăr. La mulți astfel de rugăciune ajung un fel de predici între ei și Dumnezeu și cad astfel în cursă. Trebuie ca să vegem astfel ca rugăciunile noastre să fie urmarea lucrării Duhului Sfânt în noi și să nu fie doar împlinirea superstițioasă a unei datorii. În afară de rugăciunea individuală, trebuie și rugăciunea la oaltă a credincioșilor. Această rugăciune este prea neglijată într-o vreme ca a noastră în care este atâta nevoie de ea. Este lucru bine cunoscut că viața, puterea și slujirea atârnă de rugăciunile la oaltă toate mișcările însemnate printre credincioși au fost urmarea rugăciunilor la oaltă. Vom fi binecuvântați de Dumnezeu cu roadă și cu biruință dacă trăim o adevărată viață de legătură cu Dumnezeu prin rugăciune și ascultare de El. Să nu pornesc pe-a mea cărare, Iisuse Păi, ce curat Nu-ți recunosc Făptura Sfântă Că mă-nsoțește Nencetat Căci toate Drumurile mele ca nu te văd mergând, Cuboare de făr de lege, Miros de ducând. Versetul 18 Versetul Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Din nou să ne rugăm, așa cum din nou mâncăm, din nou ne încălzim, din nou respirăm. Un om al lui Dumnezeu zicea, în timp ce legea a venit din cer de la Dumnezeu, rugăciunea vine de la om, e creația lui. Amos 4, versetul 11 V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu. Și ați fost ca un tăciune scos din foc, cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Când ai vorbit tu cea din urmă dată cu Domnul Hristos, oprește-te și răspunde la întrebarea aceasta înainte de a asculta mai departe. E așa de ușor să te duci la adunare, să asculți rugăciunile care se fac acolo și chiar să te rogi. Este așa de ușor să-i cânti Domnului Isus, sau să te rogi lui cu alții sau să te gândești că faci aceste lucruri pentru că te simți înviorat și ajutat prin ele? Dar ce ai spune dacă ai întoarce foaia și ai gândi că a fost o greșeală să-ți închipui că în clipele acelea ai vorbit cu Domnul? Pentru că de fapt vorbeai sau cântai ca să te audă alții sau chiar pentru tine, dar nu ca să te audă Domnul Isus Hristos. Adunările sunt binecuvântări ca să înaintem în viața creștină, dar ele nu sunt întotdeauna stări de vorbă cu Domnul Hristos, nici predica, nici învățătura, nici lucrul pentru El. Poți să fii cel mai religios și să te îndeletnicești toată ziua cu lucrul Domnului, poți să-ți dai timpul, banii și gândurile pentru El și totuși se poate să nu vorbești niciodată cu El, și primejdia este că dacă nu stai de vorbă cu el, în fiecare zi, vei apuca pe căi rele de tot. Și când te vei întâlni cu el, odată și odată, îți vei vedea tot bunul ars cu desăvârșire și tu însuți mântuit ca un tăciune mulț din foc. Va fi o grozavă dezamăgire pentru tine când nu va rămâne nimic din toată lucrarea la care ți-ai cheltuit toată viața. Dumnezeu a dat omului de toate, mâini, picioare, ochi, gură. Folosirea acestor daruri însă i-a lăsat-o omului. Cine nu vrea să mai respire, Dumnezeu nu îl forțează. Rugăciunea este respirația duhovnicească a omului credincios. Ca să respire este treaba lui și Dumnezeu îl îndeamnă în vederea aceasta, dar nu îl forțează. Așa după cum oxigenul introdus în plămâni prin respirație întreține viața trupului, tot așa prin rugăciune introducem oxigenul cerului în noi și ne păstrăm viața cea nouă, primită prin credința în Domnul Iisus Hristos. Și după cum aerul de care are nevoie trupul nostru ne înconjoară din toate părțile și caută să pătrundă în noi ca să-și facă lucrarea dătătoare de viață, tot așa aerul duhovnicesc ne înconjoară tot timpul și din toate părțile prin Domnul Iisus și vrea să intre în organismul nostru duhovnicesc, dacă ne deschidem prin rugăciune, Domnul Iisus este aerul nostru duhovnicesc și dacă ne deschidem prin rugăciune, El intră înăuntru. Rugăciunea este respirația, deschiderea Duhului nostru. El spune, Apocalipsa 3,20, Dacă deschide cineva ușa, Eu voi intra. Să luăm seama la citire. Nu rugăciunea noastră atrage pe Domnul Iisus să intre la noi, ci El caută numai o ușă care să fie deschisă. De mult dorește El să lăsăm să intre la noi, căci El îi intră pretutindeni unde intrarea nu este refuzată. Precum aerul intră liniștit în noi atunci când respirăm și își îndeplinește lucrarea sa în trupurile noastre, tot astfel intră și Domnul Iisus în inimile noastre și își face lucrarea lui cea bună. Rugăciunea nu înseamnă decât a-l include pe Domnul Iisus în toate preocupările noastre. Să ne rugăm din nou și din nou, iată ce ne trebuie nouă copiilor lui Dumnezeu. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Rugăciunea adevărată totdeauna este urmată de binecuvântări pentru că prin ea desăvârșim unitatea cu Dumnezeu. El intră în noi și noi intrăm în El. Înțelegem noi oare lucrul acesta? Ferice de noi dacă îl înțelegem, ferice de noi dacă îl facem. Ridică-mi orice văl ce ochii mi-a acoperit, să-ți recunosc mai clar făptura. În toți acei ce te-au Și apoi, edulce parete și ei. Cu ei de plin se pot trăi, adin cum te doresc pe tine. Așa să i pot dopri. Versetul 19 Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, e vorba aici de frați, deci de copii ai lui Dumnezeu, de oi din turma Domnului Hristos, da, oile se pot rătăci dacă nu sunt atente și nu rămân exact pe urmele păstorului care merge înaintea lor. Când oaia s-a rătăcit, păstorul se duce după ea, lăsând pe celelalte pe izlaz. Facem noi lucrul acesta? S-a rătăcit de la adevăr. Nu de la o grupare sau alta, nu de la un cult sau altul, ci de la adevăr când se rătăcește cineva, trebuie întors îndată de către cei ce sunt în adevăr care e adevărul? Hristos, felul său de a fi. Pericolul rătăcirii de pe cale adevărului este pentru orice copil al lui Dumnezeu, întrucât călătorește pe un pământ străin unde sunt mii de glasuri mincinoase și mii de căi înșelătoare. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr, e limpede. Putem fi copii ai lui Dumnezeu și totuși să ne rătăcim de la o anumită latură a adevărului, dacă nu suntem treji. Dumnezeu însă, prin mijloacele sale, ne înștiințează ca să ne îndrepte și să ne pună într-o stare după voia sa. Dar dacă ne împotrivim, El ne lasă în voia minții noastre sau în rătăcirea în care am ajuns. Rătăcirea de la adevăr este drumul morții. Adevărul este numai unul, rătăcirile sunt multe. Este numai un adevăr cu privire la mântuire și la felul cum se primește ea. Este numai un adevăr cu privire la prețul mântuirii sau răscumpărării noastre plătite de Domnul Isus pe crucea de pe Golgota. Este numai un adevăr cu privire la nașterea din nou și la felul cum se ajunge la ea. Este numai un adevăr despre biserica Domnului Isus Hristos și din cine este formată ea. Este numai un adevăr despre la Duhului Sfânt în biserică. Este numai un adevăr despre preoție? Este numai un adevăr dumnezeiesc și veșnic, oricât de multe laturi ar avea, iar acest adevăr, în toate laturile lui, cu privire la viața nouă și duhovnicească, se află scris pe paginile Sfintei Scripturi. În această carte, Duhul Sfânt ne-a lăsat totul de plin, pentru că Dumnezeu nu face lucrări incomplete. Cuvântul lui Dumnezeu este Dumnezeu, spunea Sfântul Macarie cel Mare. Iar Antonie cel Mare spunea, orice vei face, să ai mărturia din Sfintele Scripturi, pentru că Scripturile singure ajung pentru învățătură. În rugăciune noi stăm de vorbă cu Dumnezeu. În Sfânta Scriptură Dumnezeu stă de vorbă cu noi, spunea fericitul Augustin. Iar Sfântul Ciprian a rămas omul unei singure cărți, Sfânta Scriptură. Sfântul Chiril al Ierusalimului spunea, nici pe mine care îți vorbesc aceasta să nu mă crezi, dacă nu vei primi din Dumnezeieștile Scripturi dovada celor ce-ți vorbesc. Mântuirea noastră nu constă în ușurința vorbirii, ci în dovezile Dumnezeieștilor Scripturi. De unde vin perecherile și smintelile? De la dogmele și credințele care sunt contra învățăturii apostolilor, spunea Ioan Gură de Aur. Și Vasile cel Mare la rândul lui spunea, ceea ce e străind de scriptură se înlătură. Ceea ce ne-a grăit Hristos să nu ne încumetăm să spunem, limpezește Sfântul Chiril al Ierusalimului. Scripturile sfinte și inspirate de Dumnezeu sunt îndestulătoare în sine pentru vestirea adevărului, ne învață Antonie cel Mare. Vicențiu Dălerin spunea și el să nu ascultăm pe nimeni care introduce învățături noi oricât de însemnați ne-ar părea acești dascăli, prin ei ni se încearcă credința. Așa stând lucrurile cu privire la cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, care este adevărul, să citim încă o dată versetul de mai sus. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și-l întoarce un altul, ca oameni noi, născuți din Dumnezeu, născuți din nou din Dumnezeu prin sămânța cuvântului său, ca urmași ai Domnului Iisus Hristos, avem marea datorie izvorâtă din dragoste ca să vegem asupra cuvântului lui Dumnezeu să nu fie stricat sau întinat de cineva prin adăugire sau scoatere sau prin vreun păcat oarecare. Să avem grijă de frații noștri care se rătăcesc față de cuvântul adevărului, ajutându-i să se întoarcă la cele scrise pe paginile Sfintei Scripturi, la rândul la primilor creștini. Iată îndemnul Duhului Sfânt de astăzi, să luăm aminte. Când cerecetez cuvântul vieții, ce te ta, se află scri. Să nu mă lași până ce făptugați, Nu o recunosc în tot deschis. Nu li te rău vreau ei ci Duhul ei pe tine între. Iar de vărul și iubirea, prin tine vreau să le înțeleg. Versetul 20. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Aici este taina creștinismului, întoarcerea păcătoșilor la Dumnezeu. Toate drumurile care nu duc spre Dumnezeu sunt drumurile morții. Și drumurile spre Dumnezeu nu sunt vorbe frumoase numai, teorii despre lumină, ci sunt realități, sunt viață și lumină, sunt putere și bucurie în Duhul Sfânt. Cel cu adevărat întors la Dumnezeu este un om nou în toată trăirea lui. Este o binecuvântare pentru alți oameni. Întoarcerea la Dumnezeu este strâns legată de nașterea din nou. Omul se întoarce la Dumnezeu și Dumnezeul naște din nou. Și acest lucru se face îndată, nu după trecerea unui timp. Cine își simte povara păcatului și îl primește prin credință pe Domnul Iisus ca mântuitorul său personal, s-a întors la Dumnezeu. Această întoarcere este urmată îndată de o lucrare tainică în inima lui, lucrarea nașterii din nou. A fi creștin înseamnă a fi întors la Dumnezeu, a fi născut din nou. Cel născut din nou va ajuta și pe alții să ajungă la nașterea din nou, adică la mântuire. Creștinul adevărat face necurmat creștini, adică întoarce suflete la Dumnezeu, așa cum viața fizică naște necurmat viață. Una din jertfele creștinului este întoarcerea sufletelor la Hristos. Viața creștină normală înseamnă lucrare necurmată la întoarcerea celor rătăciți. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căi lui va mântui un suflet de la moarte modul spune, pe trei lucruri se sprijină lumea, pe învățătură, pe muncă și pe binefacere. Nu este învățătură mai necesară ca stăruința în înțelegerea adevărului. Nu este muncă mai prețioasă ca munca pentru adevăr. Nu este binefacere mai mare și mai netrecătoare ca aducerea omului pe calea cea bună a adevărului. Fără adevăr nu-i fericire, nu-i siguranță pe calea vieții. Hristos este adevărul. Cine întoarce suflete la Hristos, săvârșește cea mai mare binefacere, pentru că le dă darul vieții veșnice. Tot modul zice, soarele strălucește pentru toate viețuitoarele lumii. Toți sunt egali în fața Domnului, pentru ce cel Sfânt, binecuvântat fie numele Lui, n-a creat un singur om. Pentru ca niciun om să nu poată spune, sunt mai nobil decât tine. Un singur om a creat el pentru a ne arăta că cine ucide chiar și o singură persoană să săvârșește o faptă tot atât de gravă ca și cum ar fi distrus întregul gen uman. Pe de altă parte, acela care contribuie la salvarea unui singur om bine merită de la Domnul ca și cum ar fi salvat întreaga umanitate. Un singur rost avem noi copiii lui Dumnezeu pe pământ, să întoarcem sufletele de pe calea rătăcirii. Și așa cum s-a zis, orice cale fără adevărul lui Dumnezeu, fără Dumnezeu însuși, fără Domnul Iisus Hristos Mântuitorul, este o cale rătăcită, este calea morții. Numai Dumnezeu este izvorul vieții. Proverbe 14 cu 12 Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Una singură este calea vieții, Hristos dacă așa stau lucrurile, să citim încă o dată versetul de mai sus și să-i pătrundem adânc înțelesul. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte. Și noi prin aceste meditații la Sfânta Epistola lui Iacov ne-am urmărit altceva decât să dăm pietrele la o parte din calea sufletelor spre Hristos. Pe El am vrut și vrem să-L înălțăm mai limpede și mai frumos ca să poată fi văzut cu ușurință de oricine, să-L înțeleagă în slujba Lui de Mântuitor al păcătoșilor și să se întoarcă la El izvorul mântuirii și al vieții fericite. Binecuvântat în veci să fie Dumnezeu Tatăl care a dat pe singurul Său Fiu, pe Domnul Iisus Hristos, ca să-și dea viața ca preț pentru răscumpărarea noastră din robia păcatului și a morții. Lui ne închinăm și îi mulțumim cu recunoștință pentru harul în care am fost primiți. Amin. Ați ascultat meditații scrise de Nicolae Moldovianul la Cartea Iacov, capitolul 5, de la versetul 17 la versetul 20. ei era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni.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 Amiacă raare, Isus se pui, ne-așe cura, nu-ți recu făptura sfântă, Că mă Kemane Soci, ștenei așe Sămele, în care nu te văd mergând, Cuboare voi de făr de lege, Miros de retăciri, duncă. Ce vâl, Iisuse, Ce ochi mi-a acoperit, Să-ți recunosc mai clar făptura În toți acei ce te-au primit. Și-a ce pără și e Cu ei de plin se pot trăi. Adin cum te doresc pe tine, așa de să-i pot dori. Când cercetezi cuvântul vieții, Ce-n cartea ta se află scris, Să nu mă lași pân' ce făpturați, N-o recunosc în tot deschis. Nu te o vreau, Iisuse, ci Duhul ei pe tine-ntreg. Iar adevărul și iubirea prin tine vreau să le le. Dacă eu nu umblu, Doamne, Să-ți recunosc făptura ta, Ce altceva mai bun aș face, Și cum pot eu a te Te-mi pururea oriunde Să te cunosc tot mai de-pri Căci nu mai unde tu ești viață E adevărul tău divin Căci nu mai unde tu ești viață e o devorul tău din